Вилий, синоньку, коневі на гривоньку. Правду казала ота мати, бубонить баба Килина, щоб вилив на гривоньку, аж ти такий ірод, що не послухаєшся. Вона хоче завести діда в хату, аби відіспався, аби стидомирник людей не смішив серед білого дня. Баба тручає діда в плечі, за сорочку смикає. Та хіба зрушиш із місця дубового Окоренка, Де ж ти, Бузувіри, Пропив свій розум? Ах, в добрих людей на весіллі Кричить дід голосом У якому не мовча вун кришиться Які ж це добрі люди Посеред білого дня п'ють І дідів споюють Згинь, бабо, згинь Каже дід своїй бабі Килині Що схоже на язичок вогню Який метушиться біля соломи Та не вгризе ту солому золотими зубами. Я, може, по дзвіниці спершу ходив, а тоді вже здибався з добрими людьми. До якої дзвіниці? Та ж нема давно тієї дзвіниці. Для кого нема, а для кого й досі дзвонить? Гей, внучку, чого сидиш на дереві, як вивірка? Ходи сюди, поплачемо разом. Ти з п'яного розуму плачеш, а дитині чого плакати? Дід Гордій уже веде тебе до криниці на лавку, Над якою в'ється гілля, Коси молодих вишень, Обіймає хмільними руками, Пісня його чудна й п'яна. встає в піч сажала, я зазирала, А чорняве, сердечне, І спече виймала. Очі його димні, Схожі на двох сизих турманів, Що ніяк не зірвуться в політ піднебесний. Дідова річ скидається на Придніпровську повінь, коли буйна вода несе шмаття криги, корчі, вирвані кущі, зайців на стовбурах дерев, уламки човнів, усяку всячину. А з цієї мови повені до твого слуху раптом долинає голос сича, що важко ухкає вночі на церковній дзвіниці». Серпокрилий місяць висить над самісінькою княжою горою, наче гора й сьогодні, як завжди, приміряє собі золоту корону. І корона ця, ой як личить княжій горі. Але сьогодні вона, розбиваючись на скалки в Дніпровській течії, спливає добрі до вже скоро потоне в імлі, що страдницькій блидне. І у цій страдницькій млі. Проступає гранітний хрест біля дзвіниці. Під тим хрестом у старовину поховано першого сільського батюшку. Малий гордій з матір'ю спиняються до того хреста крутою стежкою, а стежка вислизає з-під їхніх босих ніг. Вони хапаються руками за траву. А росяна трава порскає між пальців, наче шовк-дим. А в їхніх вухах дзвонить дзвін у причелкову шибку, І крик у їхніх вухах ширяє шулікою, Церковний сторож б'ється в хату. Ай, дідь, нохучий до дзвіниці, Годувальник ваш забарився біля дзвіниці, Ото й до хати нема. Вже видерлися стежкою вгору, Здолали церковну огорожу, Вже біля дзвіниці, Вже хрест ціріє на батющиній могилі, наче гранітна і острашлова квітка розпачу людського, гранітна квітка скорботної єдності людини зі світом посильбічним та світом потойбічним. А на цьому хресті розіп'ято їхнього батька-годувальника, який ще вчора зранку з такими самими бідняками подався ділити реманент на панській економії. І ось куди пролягла його дорога з економії. Хто ж це з панських посіпак розіп'яв його на хресті, шию пов'язавши батькові заморським шовком, що сизими струменями хлюпоча на вітерці, і руки йому так само шовком прив'язавши, і ніженьки шовком докупи спутавши. Це ж ніколи батько їхній не ходив у заморських шовках». А тепер ось, як високо пішов у шовках панських. Як вони вдвох з матір'ю той хрест важкий вергали, З могили батющиною вириваючи –